Bukatu dira, bai honako bestak, atzo gaueko amarretan karroen desfilea eta ondotik su artifizialak urtero bezala. Igandeko eguna, herriko etxaren desfile ofizialak, markatzen du, banda, zigande eta txarangekin. Baina horren ondoan, festa alternatiboak atzo presoen aldeko bazkariarekin, aurten urtero bezala ere irureun bazkaritik gora saldu dira. Atzo, azken atera zen ere Leon Erregea herriko etxeko balkoinera, aurrak gazpikaldean zain zitu Bai, bedere atxetatik hasi dugu. Bai, onan itzuriko dugu eta ikusiko gero. Ez da kitso <laughs> Uh, Baia una kofistake. Sterregin du zure orain arte. Eh, uh, eregileo ikusi dego. Esnatu da? Bai. Ba zen jende ainitz herriko eta. Bai. En particular ski e un agujocki musican. Ara hori nuan ne plaseraga kantu eta musikanta. Gero uh, gauan zuk gutio. Egun tipikoa ez dakiitz beanzineza uh, initz maite dudana da giro batetik bestera pasatzea. Azken karrikaldia ere atzoa atxaldekoa oraindik goizegi, egi Baionako pesten bilan orokor bat egiteko erasoen inguruan zerbait erraitekorik baden pestak ordain inguruan ere lehen egunean zerbait beltza ezartzeko deialdia zabaldu zuten peninek, Eez du arrakasta handia ukan dealdiak baina oraino horre ere goiz sartzea ordainarazteak arazteak ukanduen arrakasta edo arrakasta ezaz bilana egiteko. Aurtengoa egina heldu den urtean hobeki eta gehiago. Amen.